hogy hiteltelenítse a hodagészlelésekről szóló beszámolókat a muglik körében. A hodagok vadászterületét már a többé-kevésbé sikerült egy viszkonzini rezervátumra korlátozni.